Тетяна та Юрії Логуші, засновники проекту. Міжнародний літературний конкурс романів, кіносценаріїв, п'єс, пісенної лірики та творів для дітей Коронація слова був заснований за підтримки бренда найпопулярнішого українського шоколаду Корона. Головна мета конкурсу сприяння розвитку новітньої української культури. Література, кіно, театр і пісня обрані не випадково.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 Від озера гостро вінуло свіжістю. Тонкий протяг розітнув вогку за духу навпіл, і застояле повітря вмить завохоробилось, заклубочилось, закрутилось у тугі прозорій спіралі. Залопотіло листя на придорожніх кущах, закапотіли важкі краплі, що, наче ягідні грона, пригинали їхні віття до землі. Зашаруділа трава, полегшено зітхнув ліс». Над лісом стрімко зарухалися хмари, ніби зірвалися з прив'язів і хутко посунули на захід, як отара підхльоснута батогом невидимого небесного пастуха. Після трьох діб паркої червневої мокви на небі нарешті чисто сийнула денниця. Прухка молочна цівка світла потекла з неї у чорника казан ночі, поступово витискуючи з нього темінь і вчиняючи перший білий заміс із якого за годину-другу мав зійти погідний літній день. Денниця завмерла, а тоді здивовано замерехтіла. Що це? Такого вона за всю свою вічність ще не бачила. На самому денці темряві, в одній із двох колій розбитої, розквашеної грузької дороги, якраз там, де просяхнутий дощами путівець круто повертає до лісу, щось біліло і відчайдушно Борсалось. З того білого борсання, притисного до землі вологою ватою туману, вирвалося жалібне квиління, воно слабкими колами розійшлося над розколисаними вітром кущами і деревами, впало на розбухлу дорогу, на якусь мить стихло, а тоді знову піднялося і знову опало, як пелюстки над квітки. Тонка вібрація звуків раз по раз густу сутінь і передавала крізь неї сигнали тривоги вище, вище, вище, аж туди, де вже блідно круглий овен місяця і ледь ледь рум'янився обрій. Хтось інстинктивно чіплявся за молочно білий промінь денниці, як потопаючись за соломинку. Намарно було сподіватись на те, що на цій сонній землі чи й на вічно безсонних небесах це тонке, але затяте волання буде почуте але хтось з останніх сил благав про допомогу. Хто? Птах, нахло заскочений хижем, але вже ситим звіром, що погрався підраненою жертвою заради забавки, шпурнув її у вибоїну. Пташеня, що необачно вибралася з рідного гнізда, щоб стати на ще не зміцніле крило, та й опинилось у болотяній пасті. Підбити звіриня, полишене зграєю на неминучу смерть. Досвітня імла нарешті розчинилася в молочному світлі. У в'язкому сезувато жовтому суглинку дороги, якраз між двома глибокими калабанями, затріпотіла мереженими краєчками розметана полотнина. На ній чи то від пересвіданкової прохолоди, чи від страху перед ще незнаним світом, чи від того і іншого разом, конвульсивно здрагалось синювато червоне тільце, зморщене, як печене яблучко, личко, стиснуті у кулачки крихітні руки, зовсім свіжа, ще набухла кров'ю пуповина. Голе немовля інстинктивно гапались за повітря, що, як когнем, обпікала його надчутливу чутливу шкіру, ще не відвикло від теплих лагідних вод материнського лона. Маленька людина й гадки не мала, що таке життя, але вже хотіла жити затято понад усе. Звідки вона тут узялася? Хто міг кинути щойно народжене людське дитинча, стільки, тільки перерізаною чи перекушеною пуповиною у цю розбиту колеса митвань? Чи пов'язана якимось чином дивна поява намовляти в такому непідходящому місці на Землі зі з'явою найзагадковішої зірки на розпогодженому небі? Колись денниці поклонялись ще не на всій планеті. Майє та Ацтеки за її рухом складали свої пророчі календарі. Древні інки називали її Часко, римляни Люцифером, фінікійці Вельзевулом, Д'євреї Азізом, американські індіанці і полінезійці навіть приносили її у жертву своїх найкращих одноплемінників. У ті величезні вогнища серед непрохідних індіанських лісів, ті дикі ритуали, що тривали до ранку, закінчувалися так фатально для нещасних обраних.